Враз кинулась бігти, Збиваючи до крові ноги, Обдряпаючи собі гілками руки, обличчя. Бігла, Богнав її великий страх, Аж поки Вискочила на поле. втомлено впала на землю І трохи полежала, Відпочиваючи. Але недовго. Зірвалася і пішла знову. Та не пішла уже Через байрак, А збочила праворуч, і зійшла знову на шлях. Це було трохи далі. Але ж байрак був їй ще страшніший заліз. Ноги починали дуже боліти. Але вона не сміла спинитись. Кожна хвилина в гайки могла занапастити всю справу. Треба йти. Хоч трохи тихше. Скільки ще їй залишилось? Варстов чотири? І шла. Щось замріло ліворуч. Оце ж і байрак під диблими. Ще верства, і вона в селі. Що це? Темне осіннє небо зажеврено з краю там над селом. Це місяць заходить? Еге, мабуть, місяць. Так ніж, бо місяць не звідтіля сходить? Все більше і більше. Вогняні пасла вибиваються вгору, Стріляють по небу пожежа. Левантина скрикнула, як не і побігла назустріч страшному червоному проміттю. Ярош таки трохи боявся тієї штуки, що вигадав Роман. Дрібляни стали вже такі злі на коноводів, і так їх пильнували, що було небезпечно так скоро туди потикатись. Але Патроклові Хвигоровському... Та й всьому товариству до вподоби припала тая вигадка. Патрокл трохи, випивши з вечора, всю дорогу, поки йшли до диблів, був страшенно веселий, смішив товаришів своїми жартами, лайками, і все зачіпав похмурого чогось отамана. Але той мовчав на всі його вигадки. Поділились вони так. Ярош з Патроклом та з Лукашем в однім гурті сіли в Ярку, чигаючи на троє коней панасових, гаманових. А Кучма з одним хлопцем заховався біля млина, узявши на свій пай пару середенкових. Роман, підпаливши, повинен був зараз тікати в город. Трьом у Яру було дуже добре сидіти, бо не видно було їх нікому, але вони бачили той шпиль, де мала бути струкова клуня і звідки Роман повинен подати їм своє вогневе гасло. Хоча там он і не дозволяв розмовляти, але в голові в Патрокла голо від горілухи, та язику його ніяк не хотів відпочивати, а все шепотів до Лукаша. Той пирхав з осміху, а розлютований Ярош нарешті не витримав. «Ат как дам шквореним по голові, то ти швидко замовкнеш!» Прошепотів він товхнувши тим шворним парубка в бік. Тоді обидва замовкли. Знаючи добре, що з оптаманом не завжди можна жартувати, бо часом заробиш за жарти такого, що й довіку згадуватимеш. Усі сиділи мовчки, втупивши очі в той бік, звідки ля дожидалися ознаки. Сидячи так довгенько, помітили, що їм стало видко далекі верби на почервонілому небі. І незабаром жарке полум'я вдарило вгору, осіваючи купи сонних хат і дерев. Скрізь по селу загаласували, забігали люди, загавкали собаки. Спершу крики і тупотняво чути було й поблизу, але згодом все щухло тут. І тільки там, де ясно в вгору полум'я, чути було невгавний поплутаний галас людського стовпища. Коноводи зрозуміли, що люди з близьких до краю вулиць Уже побігли на пожежу. А ну лиш, промовив тихо Ярош, та швидко. Мало не біжачи, перейшли невеличкий клапоть вигону Від яру до перших хат. По лівій пері третя хата з краю Панас Гаман. Швидко й мовчки увійшли в покинуті відчиненими ворота Вступили в двір. Велика повідка з кіньми була перед ними. В дворі нікого не було».